Ömran xətar danışır qəvətdə. Deyir, Məsumun ondan sonra Məkkəyə hünçeləşdim. Ki bular necə şey edə Deyir, Əbu Cəhliyə yadıma düşdü ki o ən çox Məsumlara əziyyət verəndir. Deyir, gəldim və onun qabçasını döydüm Əbu Cəhlinə. <gülüyor> Əbu Cəhlinin qabçasını döydüm. Əbu Cəhlinin qapını açanda dedi ki, "Xoş gəlmisən, səfə gətirmisən, yəni xeyr ola." Deyirəm ki, ki, mən bəs Allahı onun peyğəmbərini iman gətirmişəm. bu acığı versin. Və demə onun dediyirlərəm, hamısını təsdiqləyirəm. Və deyir çap bu vaxtlar mücahidlərin qapınızdan çıxıbdı üzmə, ki, Allah deyəsən içə üzü qara rəsin. Və deyir sənin gətirdiyin də gətirdiyin də qarar əsin. Yəni ki, sənin şad, əlbəttə ki, şad xəbərinə Və İbn Məsrud deyir ki, Ömər ibn Xattabın yəni, olması fət heyidi. Və onun hicrəti müsəlmanlara kömək idi, və onun deyil, yəni, əmirliyi bir rəhmət idi və deyir biz deyil, Kəbədə namaz qılmırdıq, namaz, yəni Ömər müxatəb İslam qabiliyərdən sonra artır Məkkədə yəni Kəbədə namaz qıla bilirdik. Və deyir, Ömər yəni, İslamı qabiliyərdən sonra qureşlərlə döyüşür, yəni onlara qarşı çıxır və gəlir düz Kəbədə namaz qılır, onlar qoymurlar. Lakin Ömər müxatəb müqavimət göstərir, Kəbədə namaz qılır. Bir dəfə namaz qılır, sonra başlayanmış oldu qılmağa və müsəlmanlar da gəlib Ömər ilə onun yanında namaz qılırdılar. Və deyir, Ömər İslamı qəbul sonra açı adın dəvət edir. Ç çünki öbür müsəlmanlar açı adın İslamı dəvət edə bilmirlər, qorxurdular, çünki zəif edirlər. Lakin deyir, Ömər İslamı qəbul sonra yüksək səsləni İslamı dəvət edirdi. Yəni, heç qorxub eləmirdi. Və deyir, hətta Ömər İslamı qəbul edən sonra biz deyir, ətrafında Harıqa qorub dərs kimi edirdik, oturuldu Harıqa dərs kimi, orda nə olurdu dəvət olunurdu və kəhvən ətrafında təvf edirdik və deyir, bizə əzəb vəzir verənlərdən nisbətən yəni, qurtulmuşdur. Və Ömər müxattaban ləqəblərindən yəni, biri Faruq idi, qəvməsəm Ömərə yəni, Farıq ləqəbini vermişdi və bu da, yəni, Farıq sözünün mənası, haqq ilə batili ayran haqqı batildən ayrağan mənasındadır. Və onunla, um, yəni, Ömər vuxattabın İslamı qabul etməsi müsəlmənal üçün böyük bir yəni, qərəbə idi və böyük bir dayaq idi. Və həmsini, yəni, başqa bir revahatda gəlir ki, Ömər vuxattab hizrət edəndə mə Mədnəyə, Fiyamat və əsabı mədnəyi hizrət edirlər, hamı kizincə gedirdi. Yəni, heç-həç açı-açı demir ki, mən gedirəm. Əlbəttə, cənabım mənə xitab gələr Kəbəyə, kəbən ətrafına, düz Kəbənin ortasına. Deyir ki, mən gedirəm. Mən Mədinəyə köçürəm. Səhman kimi burda hicrət edirəm. Kim artasından, anasından, arvadından, uşaqlarından bezibsə, gəlsin məni qalımca. Yəni ki, mənim yoluma saxlasın. Yəni ki, gəlsə boşun üzəcəm. Yəni mənim haqqım belə şücaətli idi. Allah onunla razı olsun. Və o növdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, və səlləm hədisi deyir ki, sizin ən xeyrliniz Cahiliyyətdə, yəni İslamı qabul etməmişdən qabaq, xeyirli olub və İslamı qabul edən sonra xeyirli olanıdır. Yəni, Ömər müxatab İslamı olamamışdən qabaq güclü idi. Yəni, öz gücünü həmişə tətbiq edir, yəni kömək edirdi kimi lazımdır. Və İslamı qabul edən sonra bu, bu gücünü Allah yolunda sərf edirdi. Onu eləp eyvaməsən, bil ki, əl yəni İslamı qabul odan sonra olan xeyirlinizdir. Sonra baxam, başqa bir əzaba, De, müşriklər, kureyşlər Peyğəmbər s. s.ə. Yəni çoxa əzət verirdilər və bu əzətlərdən biri də Peyğəmbəri s. s. s. və onun əsabını sıxışdırmaq idi. Yəni, ona embargo edirlər, siyasətdə, embargo edirlər, yəni, bunlardan nəyəsini almırsan, nə dəyəsini vermirsən. Yeməyin kəsirsən, suyun kəsirsən, hər şey kəsirsən, onların nəyindirsən, iqtisadi təziq edirsən, iqtisadi baxımdan. Və müşiklər yani ittifaq edirlər ki peyğəmbərə və onun əsabına ümumiyyətlə kim isə onlara nə qız verilir, nə qız alınır onlardan. Qohumluq əlaqələri tam kəsilir. Yemək verilmir onlara. Su verilmir. Yəni heçsiz satılmır. Bazarlardan, dükanlardan heç ala bilməzlər. Və bu cür onlara yəni şərtlərlə yəni məsəlmanlara qarşı belə bir yandırışməcilik yəni, edirlər. Və bunun da yəni, qureşlər yığılırlar bir evdə və deyirlər ki, bəni Haşim, Haşim və Abdülmüxtəlif övladlarının qarşı yəni, müqavilə bağlayacaq ki, onlar yəni, Peyğəmbəri bizə verməyincə, biz onlara bəzəti verəcəyik. Yəni onlardan nə qız adımlar qızı verəcəyik, nə də onların əlaqə quracaq ticaret ələqədə, heç nə. Lakin, yəni, bunlarla baxmayaraq Peyğəmbəl səsənə mənə səbri edir və sonra Yəni nihayet həmin yəni ittifaq edənlərin aralığından özləri deyirlər ki, bəs yox, biz artıq bu müqaviləni pozuruq. Biz bu müqaviləni pozuruq. Və belələrlə Hişam ibn Amr. Hişam ibn Amr ibn el-Hadis. Və həmçinin Zuhayr ibn Abi Umeyya və, və, və Mu'tam ibn Adi. Özəma ibn el-Əsvad və Abu el-Baxtari. Və başqa yəni qureyşlər deyirlər ki, bəs biz bu müqaviləni pozuruq. İttifaqdan çıxırıq və onları yazdığı kağız var idi, hansısa kəbəyə asmışlar onlar bu ittifaqı yəni görürək adı artıq ittifak dağılı, gələr kağıza baxırlar kəbənin içində asmışlar o kağızı divardan gəlib kağıza baxırlar, görürək ki, kağızı qurtar yiyiblər kağızı qurtar yiyiblər yalnız, yəni Bismillahirrahmanirrahim harada Allah sözü ola qalıb kağızda başqa ilə vaxti isə əksinə gəlir başqa ilə vaxti ki, bəs Allah adları yeyilmişdir, ha, hansı ki zülm var idi, onlar qalmışdır. Yəni hər iki rivayətdə yani, mənacan eynidir, mənacan eynidir, yani, bir ziddət yoxdur. Yəni məqsəd, o Allah'ta yani, Allah Allah'tan da kurtarı göndərmiş ki, Allah'ın adı olan yerdə zülm olan şeylər olmasın. Yani, zülm olan şeylər, yəni orada yazmış ki, məsələsən, Peyğamberi qarşı belə, yani, ona qarşı, yani, haqqı qarşı qanunlar qoymuşdur. Aydın da Allah'tan kurtarı göndərmiş ki, onları yesinlər ki, Allahın adı ilə, həmin o zülm olunan şeylər bir yerdə olmasın. Çünki Allahın adı olan yerdə, yələk, Bismillah <gülüyor> nə deməli, orada nə olmalıdır? Yalnız haqq olmalıdır, batil olmaz. Və bu da, yəni, bir möcüzələrdən idi, yəni, hətta yəni, həmzə yəni, rəvətdə də gəlir ki, yəni, həmzə, yəni, çıxı görsək ki, baxın, möcüzə yəni, bu da sizə möcüzə. Ki, kurtlar, yəni, sizin yazıqızı yiyiblər. Sahabələrdən biri deyir ki, həmin vaxtlar, müştaq yəni bizi o ucuz sıxanda qorşlar heç nə tapmırdı demişim ya. Bir deyir ağacların yarpağın yerdi. Ağacların yarpağı, ağacın yarpağı olmuyanda deyir, ağacın qabığı olur, o qabığı soyub yedilər. Yəni o cür aclıq idi. Dinc sahiblərdən biri deyir ki, bəs, mən bir gün yəni axşam yəni çıxmışdım yola, gördüm ki, ayağım nəyəsə dəyidi, yumşaq bir şeyə. Yumşa bir şey idi və Əlim vurdum gördüm yumşaqdır. Və qaranlara atdım ona ağzıma ki acından da ki onu yim. Diləhə bu günə için bilmirəm ki nə idi mə o yedim. Yəni aclıqdan onu yimişəm lakin amma bilmirəm ki nə idi o. Zənc yumşaq bir şey mən onu yimişəm deyir. Yəni o qədər yəni aclıqda qalıblar. Və sahiblərin bir ki mən bir gün deyə çıxmışdım ki, yəni çanlara çəkilmişdim ki, gedim orada yəni, Su başına çıxın, yəni təharətmələm. Və de, o gedəndə de, ayağımın əsrə dəyidi. Qalanına əl vurdum, gördüm ki, bu dəvət dərisindən bir parçadır. De, onu gətirdim, yudum, yəni bir az su tapıdır, onu de, təmizlədim. Sonra onun üstündə de, qovurdum, hə, dərini yandırdım. Ondan sonra onu əzdim və onu yedim. Üçündə bir az su içdim və bunu gələn yəni, sonra üç gün yaşadım, deyir. 3 gündə əlavə yaşadım. Və deyir, Məkkəy deyir, gəlirdi məsəlçün, karvan gəlirdi, özlərinə mal gətirirdilər, yəni satmaq üçün, yemək gətirirdilər, içmək və başqa cür yeməklə gətirdilər. Onlara Əbu Ləhəb qarşılığıdır və deyir ki, tacirlərə, müsələmanlara 5-10 qatnə satın hər şey. Yəni əgər bunu bizə 1 dirəhəmə satırsacaq, onlara 10 dirəhəmə din, çünki müsələmanlarla almağa gücü olmayacaq. Deyir ki, malınızı satmanı qoxmuyun, malı hamısı mənə alacam sonra. Yalnız siz yəni, onlar gələndə onları satmayın, ya yəni, onları acıq olar həmdə ki, əziyyət versin, mənəvə əziyyət. Və onlar da misalmanları seyirindir, həttə deyil, bəzə evdən çıxırdım, uşaqlar acından ağlayırlar evdə. Evdən çıxırdı ki, yəni, gələn kərvanını nəsə alıb getirsin, gəlib o cür qiymətləri görəndə kör peşman qayıdır dəvə, evdə də uşaqlar acından hamısı ağlayırlar və sonra əbulə hə, həmin o qafilələrdən, həmin o semalları yəni, qiymətini ödəyirdi. Və İbn Anbas deyir ki, həmin vaxtıdır, yəni mühasisətə olan müsəmanlardan, yəni o cür vəziyyətə olanlardan deyir, çoxsu deyir, yəni, olanların çoxsu deyir, deyir hələk olurlar, yəni aclıqdan, sudluqdan çoxsu ölürlər. Qarşın deyir, buna baxmayaraq, yəni orada yəni, nə qədər müsəmanların ölməsinə baxmayaraq, Yenə də öz dinlərindən dövmürdülər və Peygamə s. öz dəvətindən çəkinmirdi. Buna baxımaraq, yenə də Peygamə s. s. dəvət edirdi vədir, mövsimlər olanda yəni, mislə, məkkəyə bəzi vaxtlar olurdu ki, çoğun tayfalar gəldi, məsələn həc vaxtı. Həc vaxtı çoğun tayfalar gəldi, yəni münasib vaxtı. Peygamə s. çıxardı və həmin tayfalara qarşılayar və onların İslamı dəvət edərdi. Bədir o vaxt ki, Allah o yazılara o kağızı, müqavirəni qurtlar, gəlib-geyirlər Allahın izni ilə Peyğəmbə Sələm və onun yəni, ətrafından sahabiləri həmin o mühasisədədən çıxırlar və gəlirlər yenə dən insanlara qarışırlar. Çünki həmin ümumiyyətlə, yəni, hadisedə olan, yəni, orada olan insanlar, onların çoxu qohumları var idi Məkkədə. Yəni, onlar İslamı qabül etməsələ də ləfk onlara ağır gəlirdi ki, onların qohumları bu üzrə əzəbəzət edirlər. Sonra görələr, revayətlərdə gəlir ki, müsəlmanlara gəlirdi gezincə yemək. Misal, kimi ki, qovmuba iddə Məkkədə, o, misal üçün, gecə qaranlıqda hamı yatan da gezincə gətirirdi yemək gecə. Yemək gətirib verirdi və əlçıxıb gəlirdi ki, onu görməsinlər. Əgər deyir, Məkkələrdir, bunu görsəydilər, bəzi onları ki, tuturdular, misal, kim gətirir. Onlara da əzət verirdilər ki, verirsə, şey etməsinlər. Və bu cür, yəni, mü Vaqonun da müddəti 3 il olur təxminən. 3 il müddətində müsəlmanlara belə əziyyət verirlər. Lə iləhə illə min və səlatu və səlamu əla şehrə anbiya və rusulən. Nəbiynə Muhamməd və aləhi və